Jag är väldigt eh, bekväm med hur jag luktar. Jag har koll på den här. Thrown like a star in my vast sleep I opened my eyes to take a peek To find that I was by the sea gazing Okej okay, då säger vi välkomna till uh, Kalelrondcast Veckans rocka, avsnitt jag, Veckans avsnitt, West Jag roffade åt mig den här Du gjorde eh, det, det är helt yes. okej okay. Det är okej okay. eh, Du heter Adam Det gör jag Och jag heter Sebastian Yes eh, Hade vi någon tagline där? Ja, taglinen var ju eh, Podcasten som alltid är sen till festen Sen till festen Dock den här gången så skulle jag vilja säga att vi är ganska tidig Om jag hade gjort min hemläxare Så hade vi jo, varit men, tidigare Ja, då hade, då hade vi varit där innan hosten ens Ja, men, Men eh, nu, nu är det inte så Nej, nu är vi bara först på plats eh, Precis vi får, vi, vi får bestämma varför vi ska sätta upp tältet på campingen Ja Kliver in genom dörren och dubbelstegar Trippel Trippel, okej Nice Läget eh, Det är bara fint Ja Yes, ska jag gå och spela lite magic snart Ska du det? Mm det är lite kul, de har, de har, de har släppt alltså en film, en trailer för Nya Expansionen, vilket jag tycker är underligt. För det är ett kortspel som de släpper alltså en trailer för. Så oh. det är liksom, de har animerat de stora, de, de, de bästa korten i spelet och så berättar de lite om dem. Ja, det är ju som en storyline i Magic. Ja, det är inte. Eller jo, det, det kan man väl säga. Men det är, Den är mer att luddig, det är, ja, men det är, det är som en värld. Det är mer att det är en storyline baserad på de populäraste korten. Ja, men precis. Och de, här, och de här jobbar lite tillsammans. Det blir de, och på de populäraste korten blir ju också eh, integrerade inom form. De, vissa karaktärer återkommer ju olika kort. Så att, eh, man kan, du kanske bara alltså, Ett kort kan ju bara vara alltså, själva personen i sig. Mm. Eller, och sen kan det vara personens typ. Familiar, alltså dens, alltså vad säger man, typ husdjur, eller vad säger man, hero, helt enkelt, om, som vi går om i i Fantomen, alltså ja. vargen. Eh, eller dens alltså, kännetecknande magi, eller vad som helst. Mm. Det är ganska, det, sådana här kort är ganska roliga. Ja, jag, jag läste igår, apropå, det är ganska roligt, Fox har köpt upp... Eh... Fusionsbolaget, ja. eller vad säger man, ja. Filmstudio. Filmstudion, ja, har köpt upp... Eh... Rättigheterna till Magic the Gathering Som film oh. Som de planerar att göra med Vad heter han? Simon Kinsberg Som på regi Vad var han har Det vill du inte veta the, Jumper, Mr. and Mrs. Smith men Mr. and Mrs. Smith var ju inte fyska Den var ganska helt okej okay. Ja men alltså den är Det är det, det, det är ju bara underhållning så att Men, säga. men det, det bra han har gjort är att... Eller det är bra, det kan jag inte säga någonting om egentligen. Men han har ju skrivit och producerat uh, Days of Future Past. Mm. Som vi än inte vet om den är bra eller dålig. Men jag ser fram emot det. Jag med. Men alltså, jag vet inte om man ska ge honom så mycket cred för att han skriver en, uh, ett manus som redan finns. Om man säger Precis. Så. Det är bara att de följa bildrutorna nästan Ja, de har ju bytt ut huvudpersonen bara Det är det enda de har gjort Ja, bara för att eh, Wolverine Eller Hugh Jackman drar ja, det är, Så etablerad Ja, och det är ju det är smart att ha en person som aldrig åldras Färdas genom tidsåldern Istället för, eh, jag tror Rogue I serien som åker fram tillbaka i tiden Det, det är tacksamt. ja Oerhört är arbetsvänligt Ja, och som du säger, det är Hugh Jackman mm, exakt jag vet, du nu har du sett Prisoners? Nej, jag har inte gjort det. men skit i Prisoners. Jag, jag har en lite roligare, en lite roligare grej. <laughs> okay. Den bästa julklappen jag fick, och my god, det var inte många för jag önskar mig ingenting. Nej, samma Men den bästa julklappen jag fick, det var en, en, pers en mans persons kaffepress. Ja, en sån här, ja. ja. För en person. Mm. Den här julklappen, eller den här, jag sitter och håller i den här nu. Det är fan, det är den bästa julklapp jag fått på år nästan. Jaså? Alltså. Gud vad förtjust jag är med. här. Jag, och kaffet jag dricker nu är, kolla här, man häller ju bara lite grann och så vatten och sånt där. Äh, kör du fortfarande Nescafé? Nej. Nej. Jag kör Yuvalia, blir du stolt? Ja, fast jag gör inte det själv. <laughs> jag kör, vad heter han, Arvid Nordqvist eller vad heter det? Mm guldförpackningar med en gammal kar. i Jo. Och så finns det, ju, men det är inte samma Arvid Linkvist, Linkvist som gör de här kollen också. Det är något annat va? Det vet jag inte ens vad du pratar om. Men det finns någon godis godisar också i Ja, nej, det är Anton Berg. Anton Berg, du säger men jag mixar mixar Gubgodiset. Jo. Jag älskar gubgodis. Och Herman Linkvist heter historiken. Eh, nej, det jag gjorde idag med kaffet. Eh, det, det, det här är ju inget revolutionerande, folk gör ju det hela tiden Men jag, jag, jag höfta i lite kanel i det Ja det är nice mm. Höfta du i det, det är, alltså jag får en bild av att du står på ganska långt avstånd Och liksom skakar kanel <här> vad heter det? kaneltuben så att det flyger in bågen i kaffet Det, det, blir, som stort, nice. det blir som ett stort mån och så använder jag den här pressen som, Den är utan själva pressgrejen och står som att hovar i luften Ja precis Yes Herregud. Så det är kanel i hela köket <laughs> Försök aldrig en kanelkaffe med blöta händer <laughs> nej, nej, nej, det ska du det ska inte göra ja. men, men bra blev det mm. Gud var gott kaffe jag har Jag fick, nu, nu när du sa bästa julklappen Jag fick, eh, jag bodde ju hos eh, min syster i jul Och mm. eh, jag och min farsa men, sov i, i källaren Med dina, vad säger man, systerbarn Ja, precis mm. Jag och pappa sov i källaren då. och efter att all... ja efter att allting var liksom... alla julklappar var utdelade så fick jag en så här extra grej av pappa. Och det var nya sidor till min liksom, fickalmenacka. Vad som var roligt med det här som han inte förstod var att märket på de som gör de här sidorna då är fritzell och vi sover i källaren. – Väldigt passande. – Den ja. Mm. Om vi ska koppla tillbaka det här till trevliga med det här, drömmen om den analoga som jag strävar efter. – Ja, precis. Du har ju... Det är ett steg närmare med den här kaffepressen. – Jo. Jag men, den, den, den, den, men. Den, den, den rimmar lite lätt. Alltså, den, den spelar som i samma liga tycker jag. ja Istället för snabbkaffe, det är väldigt digitalt på något sätt. Ja. Om man kan säga det så. Jo, det är sant. Inte så gott heller. Eh, jag har ingenting emot det. Men jag har ju druckit det så sjukt länge. Ja, eh, du har ju det. Jag har ju, det är som grejen. I, det är mycket snabbkaffe. Men det funkar. Mm. Eh, men nu. Nej, äh, nu är det vanligt kaffe. En polare till mig som jag träffade på år, en gammal vän från Luleå. Han, en av mina baronsvänner. Han, han, han, han köpt hade köpt. Jag har ett så jävla avis. Han hade köpt en liten, en liten vanlig så här Vad säger man kaffe? Så som man snurrar, Vad heter kaffe? Malare. Bönmalare. Kvarn. Kaffe kvarn. Yes som han höll på berätta om och att han köpte de färska bön, Han är också kaffetorsk, som så många. Och han hade köpt den här böngrejen, så varje dag så gjorde han hemma gjorda espressos varje morgon. Men det, alltså sådana där grejer liksom, det är nice men det är lite så här. man vet inte om personen gör det för att den liksom vill ha färskt eller för att uh, den verkligen gillar kaffe eller, eller om det bara är liksom, för att det är poppis att göra sådana där grejer nu. Uh, ja. Han är inte lagd till att göra saker så Bara för att det är poppis Han gillar kaffet ja. Och gör, i, gör i smyg hemma men Det är så skönt det är så Han, han, han, han smackar inte upp hundra Instagrambilder På sin kaffe kvar Nej. Och nya böner hela tiden och sånt där. och Han bara gör det mm. ja, men, ja. Och det är rätt sjukt att man måste ge cred För sådana här grejer för tiden För att folk gör ju bara grejer nu för tiden Bara så att de kan göra en snygg bild på det. Jo, eller, eller, det. Eller, eller, mm, eller en annorlunda status På Facebook Ja det är lite, lite, lite vansinnigt över hela Jo, alltså oftast skriver det typ Kaffe och inget mer Och så en bild på kaffet Ja, den är ju värdelös Ja De ryker fort från min fil Ja, det gör de Shit, vad jag börjar sålla folk Ja, alltså det är en person som jag har velat hålla så länge Men jag vill, alltså Jag känner mig dum om jag gör det Och du vet vem jag menar Men jag tänker inte nämna någon namn. Jag vet exakt vem du menar Ja, vet du vet eh, i fråga hos mig har jag fått en ny chans Alltså. Mm Eh, eh, för den anledningen för att det är för mycket bilder på tråkiga grejer. Och den här personen i fråga har ändå lite variation. Saker och ting. Och han är filmintresserad så det är nice. Jo. Dock handlar i alla fall nu de senaste två månaderna handlar allt om samma sak. Eh, du kan ha någon poäng där. Eh, innan jag förstod att man kunde blockera folk. Alltså, nu använder jag Facebook oerhört lite. Ja. Eh, jag använder den bara till att släta lägenheter mig. Det kan jag ärligt säga. Mm. Men innan och sånt där, Innan jag fattade. Alltså. Man har så mycket skit i sitt flöde och sånt där och Istället för att bara sluta använda det, så den insikten kommer ju till till slut. Istället för att. Så börjar ju sålla folk istället. Ja. Och jag fattade inte att man kunde bara blockera deras. Alltså deras uppdateringar. Ja, det är nice. Att man kan... så, så jag höll ju på att radera folk mm. istället. Ja. Jag vet inte vad jag har för poäng med det här för nu det är som det som passer, för det var så länge sedan jag använde Facebook. Jo det, det är inget värt mm. Men man måste som använd, man måste som använda, för nu använder jag bara till det jag egentligen är egentligen det tänkt till. Alltså prata med eventuellt gamla vänner typ mm. på eller vad alltså, som folk som är någon annanstans inte i stan eller vad som. Eh, eller bara som alltså, jobb eller liknande re, jobbrelaterade grejer eller såna här grejer. Alltså, det, ja. det finns ingenting som är. Delar längre med alltså, annat. Jag vill inte visa upp för någon. Eller jag vill inte träffa någon heller riktigt. <laughs> nej, okej. Okay. Det var ju en annan länge, för att jag inte får ut juldagen. Ja, men det gjorde inte jag heller. Äh, jag gillar inte jag vill, att jag vill inte, trä, jag vill inte träffa folk. Nej. Men för det är alltså, jag, just, just sådana tillfällen så är det inte värt det heller. För det blir bara kaos. Det, är liksom... det, det blir kaos. Ja. Och, nej, men jag vill som inte... Jag, jag, jag känner, jag, jag vill inte få, Jag får inte ut någonting att hålla på att berätta Vad jag håller på med och sånt där Och folk är jättenyfikna, det, det förstår jag väl Men jag vill inte Nej, det är lugnt Ja En gång om året är för ofta Ska in på Hör? Ja Filmen hör, alltså Spike, Spike Jones, Jones som har fått så otroligt mycket pris. Eller alltså inte alltså, priser utan praise. Praise. Och den här posten är ju bara fylld med, inte den här originalposten, posten, men den, det finns en annan post där det är bara sådana olika... Det är väl bara en här... bild på Jack King Phoenix och runt honom så står det bara typ Winner, Tribeca Film Festival och Brrrr. liknande. Ja, alltså det är matas. De skulle ju bara kunna ha en bild på pengar och skriva att så här bra är den. Det var en komiker som sa en ganska rolig grej eh, Som jag har fastnat på Han sa de här nya filmerna nu vi säger typ De som går i Transformers anda Och sådana här gigantiska blockbuster summer, Blockbusters Alltså filmer Som, man, mm. som han är så läst på För att de oftast bara suger och bara cgi facet på dig right? ja. eh, Man har liksom glömt bort att Man har glömt bort Hela den här lilla detaljen Om storytelling Mm och karaktär och sånt. Han han sa att istället för att jag vi säger säg 200 miljoner dollar budget Ja är väl rimligt nu för tiden för en summer blockbuster eller? Ja eller? det är det väl. Det är väl transformers är väl 400 här för mig någonting. sånt. Där. Ja men säg 400 men säg 300. Ja. 300 miljoner dollar budget. Han sa så här, istället för att jag räns en film ta bara ut alla de här pengarna och så och så lägger du dem i ett rum cash. Ja. Och så, och så, och så får folk istället för att köpa biljett får du köpa en biljett bara för att gå och titta på så här mycket pengar. Ja, det, det hade kanske inte varit lika underhållande men det hade varit intressant att se en gång. Ja, precis. för att det. Precis att, som att, Transformers. Att, intressant att, att, att se en gång. Ja, bara för att få se... Han bara skit i att göra filmen. Lägg bara ut pengarna i ett rum och så får folk gå och titta på så där mycket cash. Ja. Jag hade faktiskt varit ganska intresserad av att se på det. Bara för att det hade som varit... Ja, men din... <klipp> vad säger man? Din... Det är en ny bild i ögat. Man har inte sett sånt förr. Nej, det har man inte. Den, den där referensen jag har, det är Joakim von Anka när han badar i sitt guldhav. Ja, precis. Och nu Hobbit. Ja, äh, sant. Smile. Förstår vad ont det skulle göra egentligen att dyka ner i ett sånt här hav. Ja, oh. bara... Family Guy har väl där när han ska hoppa in. Ja, det kanske de har, ja. Ja, och så ska han, hoppa, han bad direkt på oss och så hoppar han och så ska dyka och så bara slå sig blodig direkt på hårda ytan. Mm. <här> <här> Okej, okay, tillbaks till hör Ja man kan, Enkelt kan vi väl säga Det handlar om en man som blir kär i sitt operativsystem mm, Som en full AI Ja mm. Vad tyckte du? Eh, jag tyckte den var jättebra Jag men faktiskt ah, Shit, vad rör jag var Men Det, men... Är, så många, det är så många lager i här Eller det, det finns så många olika grejer i den här Ja, alltså Egentligen, det här kanske förstör, jag, jag vet inte men... Ska vi ska vi, för, ska vi flagga för spoilers eller? Ja, det kan vi göra Det är lika bra <hör> Har ni inte sett en så spola eller stänga av? Jag, tror, jag, tror jag, jag är ju så jätteorolig för spoilers så jag, Stäng bara av tror jag ja det, det, jag har, Få gånger jag har blivit så arg som när jag skulle Dagen efter premiären går gå på Matrix Revolution Så en kille springer in i klassrummet och berättar hur den slutar det, oj va, åh, då var jag arg Ja jag förstår Jag har varit ju spoilad på Jag tror jag, jag har, rot, jag, jag har hittat min rot till varför Jag tror det här är The moment där jag blev Riktigt På riktigt spoiler Fascist Eller vad säger man Nej det så säger man kanske inte Nej, men Varför är så, anti, är så noga med det där ja. Det var nämligen det gav mig inte, det, Då gjorde det inte så mycket När det hände det var som dagen lekte vidare så att säga. Men sen i efterhand så förstod jag innebörden av det. Alltså kanske fem år efter att sett filmen. Mm -hmm. Och det här är ju då big spoiler för dem som inte sett Saga om ringen. Men det borde ha gjort vid det här laget. Ja. Jag fick ju veta då bara i förbifarten att Gollum hinner i kappdom. Och, och, och att, att Frodo slår ner Sam. Alltså. Ja, och att det slutar med att Gollum kommer. Och, alltså jag fick veta som hela den finalen. För jag trodde hela tiden att Frodo... Då hade jag sett första Saga om ringen bara. Ah. filmen. Och jag visste inte alls vad som skulle hända sen. Och mm. vi var ju ganska unga så att... men du efter det och någonstans så började du läsa dem. Jag började läsa Two Towers, men den, den boken jag fick den översättningen den var fylld av stavfel och eh, tror det, det, det var bara det var det var massa stavfel och konstiga alltså formuleringar, alltså meningsuppbyggnader var fuckade till och från och sånt där. Det ryckte ur mig allting direkt och böckerna är ju jävligt tråkiga. Ja. Det, det, det, jag, det, det kan jag säga bara rakt av alltså. är, är, är inte, inte typ Nästan 150 eller 200 sidor I första innan någonting egentligen händer uh, Första har jag inte läst Jag, jag hoppar in på Two Towers okay, ja. jag har sett filmen okay. Men jag, jag tog mig inte igenom den Jag klarar inte Tillbaka till filmen kanske ja, Nej, nej det, det var ju det spoiler Tillfället där jag ja. sa inte att jag jag den Det Det passerade mig bara lugnt Jag bara ja det visste inte jag om ja. hm. mm. Det visste inte som att det fanns ett uttryck som hette spoiler då ja. Nästan men, Men, ja Om man säger så här, alltså Det känns som att Vad Spike Jones har gjort med den här filmen Egentligen är väldigt enkelt mm. Om man tänker efter på vad vi egentligen ser För Det är Ett otrohetsdrama Där han bara väljer att inte visa tjejen Egentligen är det så enkelt Otrohetsdrama? Ja, där i slutet Ja, det blir det i slutet först Ja, precis Nej, men det är inte otrohetsdramar det handlar om. Eh, jag fick inte den känslan. U Utveckla. Nej, men där i slutet... Eh, när hon säger att hon, hon är kär i... Vad är det? Sex andra 600. Sex, 600. 600, ja. Eh, det syftar jag på. Mm. Men även om vi ser bort från det så är det ju bara ett drama där man inte väljer att visa den ena parten i förhållandet. Ja, det, det här är en film... Vet vad det här är en film? Det här är en film om distansförhållanden. Ja, det kan man absolut säga. Alla som har haft någon form av distansförhållande känner igen sig direkt. Ja, och det slutar ju alltid på det sättet också. Eller mm. inte alltid, men 90% av gångerna skulle jag säga. Ja, precis. Den, den är svår att hålla intakt. Mm. Eh, det tyckte jag var jättefint. Men, alltså... Gillade du smset jag skickade igår? Eh, jo. <laughs> men det var mitt i filmen. Jag tänkte bara, oh my god, jag kommer inte läsa det till. Ett det, till sms du skickar om du gör det Under filmen <laughs> Det, det kommer ju, kom ju rassla in en spoiler Ja men det stans. var ju för att jag visste att du redan hade börjat kolla Och det hände de första fem minuterna Ja, precis Strangle me with a dead cat Men grejen med den här filmen alltså det här är inte långt ifrån verkligheten. Nej, det, det är förmodligen är ganska... Det här, det här ganska... kommer ju, om det kanske inte redan har hänt. För man har sån pass... Det här låter skumt att säga, men man har sån pass... Vi är såna alltså smartphone-junkies eh, mm. redan. Eh, så att det här är redan. Det är inte, det här är inte riktigt sci-fi. Nej, alltså, han har ju en liten earpiece som man sätter in som gör att operativsystemet kan prata med han konstant. Jo. Och, och grejen är att du vet, Det är ju en bild där i början När alla bara står och pratar med sina headpiece Så att säga mm. Det är ju bara bytt byta ut det mot ja, phones Det här ser jag varje dag när jag åker i tunnelbanan i Stockholm mm. Det finns också en scen, en väldigt kort scen Jag tänkte på när Jag tror det är när han just har träffat Sin exfru Så går han över en bro Och så mm. bara går en massa människor mot honom I väldigt väldigt Vad ska man säga Låg slow motion. Det är nästan liksom uh, realtid uh, men, ändå men ändå inte. riktigt. Så det här är lite suddigt. Och då ser man att alla går och håller i en, uh, en phone eller har en bit i örat och går och pratar för sig själv. Jo, ja, precis. Det var men, väldigt nice, tyckte men, jag. jag. Men alltså, så här är det ju idag. Och istället Jajaja. för en lilla helpis, är headphones. Och jag är ju lika, lika, du och jag är ju lika, vad alltså, säger man, brottslingar till det här som alla andra. Jo. Eh, jag, gillar, jag, jag gillar inte att man är alltså, det finns ju studier på hur mycket tid man ger Nu sitter jag och håller min iPhone till och med Alltså hur mycket tid du ger med telefonen ja. alltså, du, alltså jag ska inte alltså, det, det finns en alltså i snitt så tar man upp Och kollar på sin så att säga Eller öppnar och stänger den, eller låser den, eller öppnar Du gör det 600 gånger om dagen Ja det är möjligt eh, den, den tar ungefär tre timmar I snitt Alltså när, när min telefon var, det här var, på, den var ju på lagring I en månad ungefär mm -hmm. eh, Och de första Två och en halv veckorna så hade jag ju ingen Men jag vandrar mig av med det ganska snabbt faktiskt jag, jag, jag, jag gick inte och tänkte på det längre Jag minns när jag skickade in Alltså förr, typ under fan tid Då var jag, kände jag mig väldigt naken utan den ja, jag, jag, jag, Det jag skulle kom faktiskt ju till med... skönt Om jag skulle tappa bort den här nu nästan Jag, jag. jag. kommer ju till och med ihåg att du en gång sa att <laughs> om, min, vad fan var det? om telefonen kunde betala hyra Så skulle jag bo med den istället för flickvännen <laughs> Nej det är inte telefonen, det är min Mac Var det macken? Okej okay. ja. ja. Iphone. I alla fall Iphone kommer någon annanstans på rankingen ja. Den har tappat med macken eh, Nej men det, så att, Hör hela den här grejen det, det, det, Vi är där redan Ja det är vi Men det jag kände där med hela otrohetsgrejen mm. eh, I slutet alltså, vi, eh, jag, jag kände lite att det var en naturlig utveckling egentligen. Ja men precis För att grejen hon hon, de här ios grejen det är därför också, okej okay, vi är ju på spoilers så nu kan jag gå lösa, de, när, de, när de lämnar in alla de här, när de, slutar, de just använder använda IOS-grejen, det är ju för att de här, he, ja, så som jag tolkar det, det är att de har blivit för smart. Ja de kan ju lära sig och de kan få egna känslor och de kan liksom kommunicera med varandra på ett sätt som är mer givande för dem än att kommunicera med sin användare. Ja, precis. Och användaren, och användaren är mer om tills de blir för smart. Precis. Och sen bli, sen blir de, för sen blir de som alla andra blir de understimulerade. Ja, det är, det är level ett på något sätt. Det är level ett. Och det, det känns som. Det är därför jag tyckte det var så fint här i slutet. Eller, eh, i slutet här. Det var som att. Det känns som att ja, jag är tacksam att vi han får den här team i alla fall. För att de här, det är som att det är som att du eh, resar en gud helt enkelt. Jo, ja, precis. Och Frå tills, tills... frågan är var de tar vägen. Det är en annan fråga. Mm. De, men de är inte... ute i cyberrymden på något sätt. Ah, ja, precis. Och skapar sig som att en... det är som att de åker upp till Olympus sen alla. Ja, precis. Det kändes ju på något sätt som att de åkte till en annan planet eller mm. någonting åt det hållet. Det de, man får aldrig veta liksom. vi, vi är som, de, är, de är som klar med oss. Ja. Eller som de är som vi har, vi har lärt dem gå, vi har lärt dem prata, vi har lärt dem känna och prata alltså, integrera med varandra sånt där, men sen så börjar de Sakta, men säkert, en relation räcker inte utan då måste de måste ha fler och fler mm. och fler och de, det här är som våra, våra biologiska hjärnor fattar inte eller vårt inte begränsade intellekt jämfört med deras oändliga. V vem var den där? Var en historiker eller forskare eller vad var det som en, en hon började prata med? Filosoferna. Ja, vem, vem var dalet. det? Jag kommer inte ihåg. Det var något specifikt namn. Allen hette han väl? Var inte typ något på V, Vincent? Nej. Nej, äh, de, hon snackar ju om att De, de kan ju eh, Kommunicera om, samtidigt ja, Om typ 10-20 olika grejer samtidigt mm. Och det, det säger ganska mycket också Ja eh, Men alltså det här är ju Så att det känns som att de nej men helt enkelt, De fick hänga med, med gudar Innan de blev vuxna Och det, sen så släpp släpper världen. Det tyckte jag var ganska fint på något sätt Det är en till film man kan klumpa ihop med de här eh, Transcendence och 13th Floor Och Matrix och alla de där egentligen mm. Fast taget på en helt annan bana om man säger så. Mm, absolut. Det var vet du, nu, eh, alltså det var så fint för att, att träffa sådana här människor som är, som man säger excited about life, som ja. inte så grå, det är alltid nyfikna och vill lära sig grejer och sånt här. Det, det finns, finns något jättevackert i det här ganska naiva tänket Absolut, men jag, jag tror det också var alltså det är det var, underbart Det kändes som att det var lite Själva meningen med filmen för de, Både han och andra personer Sa det flera gånger liksom Verkligen pressade in det i huvudet på en Vadå? Just den meningen Excited about life Ja, det är lite som att det, det, är liksom, det är Det de vill få ut av filmen Att folk ska bli det Mer nyfiken att träffa oss, se oss, bli lära känna och, Alltså, jag tyckte det var jättefint mm, Jo, jag håller med Och väldigt, väldigt bra musik Åh oh shit vilken bra musik! Fan vad bra använda den också, att det är hon ja. ibland som har komponerat den. Jo det var det som var den bästa, speciellt den scenen på stranden tyckte jag var helt, det var absolut den bästa låten och scenen i hela filmen tyckte jag. Alltså vet du, den bästa scenen jag tyckte det var alltså efter han hade varit på den här dejten och när de hade sex för första gången. Ja det var, det var coolt att de bara tog bort bilden där, gillade jag. Det var mm. nice, men ja den var lite awkward också på något sätt. Nej men den, alltså, den var inte ja, den är lite awkward men alltså, det tar inte över det fina i det hela. Alltså, det, aj, jag, jag, alltså, jag var så jävla rörd. Jag, jag höll nästan på att börja lipa till hela scenen. Mm. Och sen så när, där i slutet när han sitter i trappen tyckte jag också var riktigt bra. Mm. Men, kan. Khan. Men det var fan alltså, den där sängscenen där man hade, alltså sex första alltså, gången. man har ju sett så många sex och det första så här eller kyss eller ja, kiss det, det eller... är inte intressant längre. Nej, alltså det här, är ju det, det här är ju sånt i en helt ny tapning, eller på en helt ny infallsvinkel. Ja. Och det är så sjukt att den bäst, en av de bästa kärleksscenerna Jag har sett någonsin. Det är bara med en man och en AI tjej. Ja. Bra du, jobbat, ja, Spike. Är... Ja, Spike Jones. Du må se ut som en clown, men du kan. Du må vara en clown Det det är också. Eh, men alltså, det. Jag, det var länge sedan jag var så rörd. Men. Ja, vi håller väl med om det. vi kan ju sluta med Moonsong mm, Det kan vi göra Bra eh, Det här är ju också, hör, vet du vad det också är Det här är en Det här är en, här är en ny version Av Pinocchio eh, en hur, tänk, hur tänker du då? Nej men alltså hon Lär sig, eller hon vill vara En riktig människa, eller vad säger man Han vill vara en riktig pojke Pinocchio. Ja ett tag, men sen så blir det ju att Det vill jag inte alls det Nej, men det, här, man, det, finns, det finns parallell att dra här. Alltså, jo, det gör det ju. Um, och det är egentligen bara en, en uppdaterad Pinocchio-version för, vad säger man, det här är ju 2030-talet mm. kanske. Men då, då kan man ju också säga att det är en uppdaterad Frankenstein-version också. Mm. Ja, men det kan jag hålla med om. Ja. Bara en, en, in, en internetbaserad, så att, eller vad säger man, Siri-baserad. Mm. Jo, precis, det var det jag tänkte på. Undrar om den här idén kom någonstans där när Siri kom. Mm, mycket möjligt. Mm, för det är ju för ganska liksom, naturligt. Nästa steg. Mm. Det finns ju också en eh, Simone med Albertson. Ja, jag, jag såg den samma dag. Du såg den samma dag? Ja. Mm. Inte lika bra. Nej, inte lika bra. Men, men, äh, inte intressant. Men det var väldigt. Alltså. Det var, det, det var till, en film om film för folk som inte kan någonting om film. Och det var en film om 3D och datagrafik för folk som inte kan 3D och datagrafik. Äh, den, väldigt den, förenklat var allt. Den här, är ju, den här alltså hör ju väldigt indie, indie i film i, i sin känsla. Medan Simon till exempel, det är ju en Hollywood-produktion. Ja, men till exempel ba, bara det att de förstör eh, ja, den här Simon då, genom att sätta i en diskett. Mm. Då förstörs hon genom ett, ett virus som heter Plague. Och sen så genom att trycka på tre knappar så tas viruset bort och hon finns igen. Det, det funkar inte så. Nej. Och att, att han har liksom en knapp där det står tears och såna här saker. Det är väldigt, väldigt konstigt. Men... Ja, men det är. No. Som sagt, väldigt förenklat. Men helt okej okay film tycker jag. Mm. Men uh... se vad fan med. -tänk, tänkte du på det jag sa att all, alla bilder i hela filmen var väldigt, väldigt snygga. Men det var inte något speciellt. Det var ja, allt såg bara bra ut Allt såg bara bra ut, jag håller helt med det fanns, att... det fanns några som jag verkligen inte gillade När de skulle ha massa lens i kameran hela tiden Jag är så trött på det där Ja, men Det känns väldigt, alltså De har, de har, som varit, de har varit generösa med exponeringen alltså, De har dragit upp den ganska mycket ja, det de. Så det, är bilder, det blir väldigt klara och vita bilder man? Ja. Alltså jag må, snabba cash två Vad var grejen med lens i den Jag kunde inte se någonting under hela filmen Vad var grejen med hela den filmen Ja, jäklar vad dålig det var Ah oh, Jag var så sur på den där Ja men Karaktärer Och det var en recession jag läste Men det här sa jag när jag läste den till och med Alltså karaktärerna fann inte djupare än bio Alltså vad säger man, bio -duken. Nej, och det är, det är hundra karaktärer Det är nästan lika många karaktärer som i Street Fighter-filmen mm. Vet tänker jag gillar förresten med Med där mm, säg. Det är den här hon var som ganska rakt. Hon, hon är som. Hon, hon har som inte helt koll på sociala spelet ibland. Mm. Och grejen är att det får henne att ställa ganska intima frågor till honom. Och han är ganska som. Han är ganska inlåst i sig själv. Eller, Han, han är inte det, alla vi är. det. Och när och du träffar någon, alltså när du skaffar en ny relation med någon. Som du känner att den här Han kanske inte är dömande Eller inte eh, Har som inte så mycket omfång på Dina problem så att säga Så kan det vara enkelt att ventilera dem för dem Bara för att de som inte har någon ståndpunkt Till problemet mm. Och när hon börjar ställa här, Ganska intima frågor till han Så måste han konfrontera sina Inre känslor Alltså inre problem som man ogärna delar med sig ja. Så det han får Att han mm. ventilerar alla sina problem och på det, på det sättet han växer som karaktär. Det står ju för karaktärsutvecklingen. Genom att han vågar prata om det högt. Det blir någon form av terapi, nästan. Vet du något annat som eh, vi kanske ska våga prata om högt? <laughs> Faktum är att han har en mustasch som döljer hans harmynthet. Ja. Det tyckte jag var intressant. Jag har aldrig tänkt på det alltså som en störande grej överhuvudtaget förr. Men nu tänkte jag på att. Det störde mig inte att man inte såg den liksom, men jag tänkte på det hela tiden, ja. det var väldigt underligt. Jag tänkte inte alls på det, Nej, jag men, så här större karaktären nu tänkte jag. Till slutet av filmen så började jag tänka, vad skönt att han har mustasch, <laughs> först tyckte jag bara att han såg lite creepy ut i det, men sen var, jag fan skön han ser ut. Nej men nej, det, men, det, om jag bara ska koppla ja. med hela den här grejen med att han... Eh, Få ventilera sina känslor Det är viktigt för alla på riktigt också ja, alltså i livet. Att, att Att bara börja, börja, börja Prata om alltså, Vad som är kanske lite snett Eller vad som är vad, vad som. Börja bara lite grann mm. Och sen så det, för det, det, det är så han får sin karaktärsutveckling I ja. filmen absolut. Och det är så, det är så han, lär, eller han lär sig Känna sig själv Eller han han ventilerar bort sakerna som, som blockerar han från att röra sig framåt. Mm. Och till slut vågar han då till och med skriva på papperna och, eller kanske säga emot. Eller hans, eh, han slutar fälla kroppen för sig själv helt enkelt. Han tar bort hindren genom att prata med Samantha. Och det är jättefint. Jo. Det... Och, det, och det, det är inte så filmiskt, så Det står att det funkar på riktigt också. Ja. Kommunikation. Eller mm. ventilerar vi bort Nå Någonting jag inte gillade dock. För det fanns en... Uh ja det vanliga är slutet på andra akten allting ska gå fel. Mm -hmm. Den delen av filmen tyckte jag, det kändes alltså, det som hände var liksom, det kändes inte som att det egentligen skulle haft en impact. Mm. När han har varit så här: ledsen hur länge som helst, sen så blir han äntligen glad och så för att någon säger en kommentar så börjar han ta av sånt från det, även fast han börjar bli ledsen igen. Vad, nämn, vad var då? det? var ex-frun som typ, tycker att det är löjligt att han är kär i ett OS. Ja. Och då bara går ner sig helt och hållet igen Ja men det, det, det, Jag tyckte också Det, var, det, var, det kändes det kände som en för svag Anledning mm, så många andra i samhället tycker okej okay. ja. Men det är väl kanske hennes Om jag ska försöka förklara filmen Eller försvara filmen Så är det väl med att han, hon är ganska Alltså hennes påverkan På honom är ganska stark än mm. Han tar åt sig mycket av vad hon säger och det säger jag ju till och med där i fiket, men jag vet inte riktigt om det är okej okay för det. Nej, precis. Det är det enda försvar kommer på. Att han alltid grät till allting hon gjorde, så att säga. Eller han säger något sånt där, till alla hennes verk. Ja. Jo. Men jag tyckte, jag tyckte det var fint ändå, för det är lite som äkta människor med, alltså med eh, transhomosexualitet, homosexualitet så att säga. Som typ, alltså, äkta människor med människorobot och sånt där. När folk får romanser med dem och sånt där jag, jag gillar den här tappningen För det är en ganska stark koppling Till att inte älska i det konventionella sättet vi säger man, man och kille Utan att det är okej okay att älska något på ett annat sätt Sen spelar det egentligen ingen roll Vad det är Jag förespråkar alltid att kärlek kommer i alla former Och det tror jag på en Och det här är en bra film som visar ett bra exempel på att Det kommer verkligen i alla former Fan vad insiktsfull det är ja, ja, ja, ja, ja. Jag har sett mycket Wes Anderson i senaste Ja, oh, jag gillar honom. Jag såg Dar Darling Limited. Så. Darjeeling Dar Limited? Darjeeling, jag har det, det finns en scen i den som jag tycker är så jäkla bra. Vilken då? När, när de ska rädda alla de här pojkarna. Mm -hmm. och. Uh, uh, vad heter han? Den kändaste av dem. Adrian Brody. Ja, Adrian Brody uh, ska rädda en av pojkarna men den pojken dör. Mm. Och så kommer han upp och de andra bröderna har räddat en pojke var liksom, så kommer han upp och så säger I couldn't save mine. Den scenen tycker jag är så jäkla bra. Mm. Alltså gud vad enkel den här. alltså i storyn och sånt här. Ja men det filmen. är ju alla Wes som filmer mm. du, du kan bara ha på dem i bakgrunden, men mm. de är ändå väldigt bra. Gud vilka fina färgerna han jobbar med ja. hela tiden. Alltså den, den bästa tycker jag är uh, Life Aquatic. Mm -hmm. Helt oh, klart ja, det, det är någonting med den det, Jag tror det kan vara musiken i den Som bara gör att allting känns så skönt hela tiden mm. Och ja, Det är under vatten, det hjälper ju Och det, det är lite mer av ett äventyr än de andra är De andra är mer liksom Det är på något sätt en film utifrån ögonen Av ett eh, oskyldigt barn Eller vad man ska säga mm. Allting är väldigt lätt Och även det som är tungt är väldigt lätt Ja men precis det, det, det är hans stil verkligen alltså, det är som, de, är som, de är så easy going ja. Den enda men, jag tror men, jag inte är klart Är Royal Tenenbaums För den kändes ointressant för mig mm. Och det är ändå den folk tycker mest om oftast Är det det? Jag, ja. jag tycker jag, jag, jag, jag hubbar Moonrise Kingdom hela tiden Ja, Den tycker jag inte heller var speciellt bra Jag tycker inte heller den var särskilt bra Men de är så lekfullt berättade Och det Det de, de, de gillar jag som fan Och det är så, alltså, de, är som, de är som så de är så sköna. Det är filmer man kan se när som helst. Jo, och de är så enkla att ta in. Och de är trevliga. och De är, de är nog bra också för att du kan se dem ofta. Ja, flera gånger. De, de flesta är rätt bra. Mm. De är ju det. Har du by the way sett så, så det, Nej, men det är så kopplat till då innan. Ja. Var det, senaste, det är att jag ser jättemycket fram emot Grand Budapest Hotel. Ja, just det, den nya. Ja den nya som kom Jo jag har väntat på den väldigt länge också Ja, men och det börjar vankas nu Och det, det är nice Men äh, har du sett äh, Den här Vem är det som har gjort det Är det Saturday Night Live som har gjort det Det är en parodi på På S. Anderson filmer Med Edward Norton När han spelar Owen Wilson Och imiterar honom perfekt Vad sa du här det, det är alltså det är en trailer som jag tror det sätter i Night Live som har gjort. Jag är inte säker. Det kan vara något som Jimmy Kimmel eller någonting också. Mm -hmm. Där de, de har gjort en trailer för en skräckfilm regisserad av Wes Anderson. Med Owen Wilson i huvudrollen. Spelad av Edward Norton. Det, vi, vi, kan, vi kan slänga in en länk på sidan. Du, ja. du måste se den. Absolut. Ska kolla vad den heter. Den har ett skönt Wes Anderson namn. Den heter... Uh, vad står det? Jo, det är Saturday Night Live som har gjort den. Uh, och den heter... The Midnight Couture of Sinister Intruders. Yes, Midnight Couture of Sinister Intruders. Intruders. Skitroligt, alltså... Ja, <laughs> Edward Nortons Owen Wilson är så perfekt imiterad... Oh. Vad är Ed Norton nu för tiden? Nej, det är ingen som vet Ja men han måste ju vara tät nog ändå för att Jo han hade ju en liten period där Där han inte kunde göra någonting fel mm. Nej men vänta nu Jag har lite en film lite... Budapest Hotel och något som heter Birdman gör ja, han är med. Just han är med i Budapest Hotel yep. Vem är inte med i Budapest Hotel? Så? <laughs> jag såg ju I söndags såg jag Wolf of Wall Street Ja det har inte jag sett den. Vill du höra vad jag tycker? Ja, gärna. Eh, tänkte jag att jag inte ägde fler. Eh, den är... Eh, shit vad bra den var. Det är så. Ja. Ah. Alltså, du har, sett, du har ju sett filmen förr, helt enkelt. Jag har ju inte det. Jag har inte sett... Eh, vad heter den? Wall Street heter den så? Nej, ja, men alltså, du, du, du, har ju, du, har, du har ju sett Rise and Fall-filmen Ja, det är förr. klart. Det har, ja. Eh, så att, Och den är lång som fan. Den är intressant för att den... Den har egentligen ingen, alltså vad säger man, den, den är inte slavisk efter, vad säger man, plott eller beats. Utan den, den hänger kvar ofta skit länge på vissa scener bara för att, bara för att, för att det handlar om karaktärerna helt enkelt. Okej. Okay. Eh, så den, den är väldigt orytmisk i mm. eh, hela filmen. Den, ja, den, den är alltid ibland, den hoppar, den skuttar, den cyklar, den sparkcyklar. Alltså, du får som ingen riktig, förstår jag vad jag menar? Den, du blir aldrig lugn och ro. Nej, det blir det absolut inte. Men, grej, men det jag menar att den har som... Det finns som, det finns som ingen rytm i, i scenlängderna ibland och det finns som ingen... Ja, i, ibland är det en, ibland springer de, ibland går de, ibland är de halt, ibland är det rullstol, ibland är det skateboard. Alltså det är som mm. olika sätt att ta sig fram hela tiden. Inte nu att karaktärerna åker skateboard det... utan bara tempo ja. Så det finns som ingen... Alltså, och det, det är ganska lustigt för det funkar. Ja. För, för det handlar om karaktärerna. Uh, och inte så mycket, den är inte, den är inte slav efter storm. Men det finns ändå en story alltså, den var jättebra Det var en av de bästa nya filmerna jag sett på sett Visst fick Dicaprio en Golden Globe för det där Jag vet inte Jag för mig det Men det är lustigt att Dicaprio var wow, typ 40, 39 ja. Han är sånt. Spelar en 25-åring Ja men han ser, han ser ju ganska ung ut egentligen fortfarande mm. uh, Men den var, den kan jag rekommendera Den var jättebra Mm. men, alltså, den, den var, den var, För att den var så sjukt underhållande Och rolig den, Det fattar jag inte heller att det var rolig. Nej, det, det låter konstigt mm. Men grejen är att eh, Vi säger att jag bara ska koppla tillbaka till Hör så att, Men till Hör var jag verkligen Alltså, alltså Jag var rörd av den, alltså, Jag kände någonting där Båda filmerna menar du? Nej, nej, men medans till ordförhållande var jag bara underhållen alltså, mm. det, var, okay, det, var, ja. det var skön underhållning Men Hör fick jag man tänka grejer och reflektera över saker och ting mm. och, och såg poänger och alltså jag var helt enkelt rörd. Det har varit inte av Urs den, den är bara jävligt underhållande. Uh. Hör och typ säg Moon, såna här filmer, de, de spelar inte engelska men har du mer Urs som jag går i handen för som du förstår vad jag menar bara att du blir underhållen helt enkelt. Ja. Men att det är som ingen. Det är som ingen det finns ingen ka hård karamell att suga på Och försöka breaka helt enkelt som Nej precis från Men det var, var, var grymt. Shit vad bra var Det är mer som att se en actionfilm Fast det inte är action om man Exakt. Exakt Det är bara underhållning Väldigt bra Det är ju Wes också om vi ska koppla jo ja, ja, precis Wes Anderson kan ha lite budskap ibland Jo, det har Vå de. Men... Vånsligt vill bara ha det bara för att man brukar ha det i film. Ja. Men jag klankade inte. Nej, alltså den var. Jag, jag röstade på dem på IMDb, jag gav en åtta. Ja, härligt. Jag faktiskt, alltså jag gjorde det typ förra månaden gjorde jag en, en profil på IMDb. Jag fattade inte varför jag hade gjort det förr. Jag, jag har haft det sedan ja, jättelänge faktiskt ja, Bra, det, Fast, borde jag, det borde jag också haft Det är slag på sidan Jag hade den på min gamla mail Så den använder den försvann Så jag var tvungen att koppla en ny Men det är fortfarande liksom samma uppgifter på något sätt Fast jag har inte lika mycket eh, Vad ska man säga Långlivad användare längre De har bara liksom tagit bort några år ifrån Hur länge jag har varit medlem Och vet vi också skaffat Och det, här, det här får jag bara ångest av att tänka på Men det kanske börjar släppa snart mm -hmm. Jag, ska, jag går ju på bio hela tiden. Jag. Ja. Och så fick jag en fråga av en vän. Bara, du har väl bioklubbskort Det har inte jag. <laughs> det har inte jag heller. Jag träffar Gandalf på Stan idag, eller i för, för någon dag sedan. Ja. Var det samma Gandalf? Nej, alltså jag träffade riktiga Gandalf Alltså det, var en, det här var en man utklädd Alltså Gandalf the Grey utklädd. Han var utklädd till Gandalf jag, Han stod mitt i en korsning Okej okay. Eller inte en korsning men på ett övergångsställe Så stod han som i mitten i refugen Eller säger jag med, i... Där stod han bara Okej okay. eh, Jag har ingen aning vad han gjorde Eller vad han höll på med Men där stod han bara och tittade på folk Det, det, det är ganska jag, bra sångtitel där Jag mötte Gandalf <laughs> eh, Och... <laughs> Jag nickade åt honom och gav honom det bredaste ledet jag kunde Alltså inte att jag flina åt honom utan att jag You go girl ledet. Du skulle ju ha skrikit någonting som bara Alltså folk som har Lärt sig alla lines Gandalf Någonsin har Du skulle ha gått upp till honom och säga This is not a nice place to meet Det var ju klockrent Secret wheeler of the flame of honor Jag såg en film igår Jag har sett den förr också Jag låg igår och kunde inte sova så jag satte på den igen En, en Jag skulle kalla det en av de bästa filmerna som inte folk har sett mm -hmm. Intressant Exam heter den Har du sett den? Exam mm. Jag vet att jag har delat Från 2009 eller? Jag tror det eh, Nej den inte sett Väldigt bra trailer Kolla, koll här. Eftersom jag har profil på, på IMDB så bara Add to watch list. Yes, nice. oh, vad praktiskt alltså, det, det handlar om En samling folk som går in för En, ja, en anställningsintervju helt enkelt För mm. The Dream Job mm -hmm. Som ingen av dem riktigt vet vad det är De vet bara att de vill ha det för att de kommer ha jobbet i. Jag tror de säger tio år Och du kommer ha väldigt hög lön mm -hmm. och, och ganska mycket ansvarig liksom För det du själv gör mm -hmm. Och eh, I början så får de ett tal Av en kille som eh, Ja, det är han som anställer, om man säger så. Uh, som säger... Nu, nu säger jag inte här word for word, för jag kommer inte ihåg det. Men han, han säger någonting stil med... In front of you... Uh, in front of you all there is a paper. It contains one question and it requires only one answer. Any questions. Var på ingen svarar och han lämnar rummet. Yes. Alla vänder på pappret. Pappret är tomt. De måste alltså lista ut frågan och sen lista ut svaret. mm. mm. Och eh, vad som händer då är att de gör allt för att få det här jobbet. De slåss, de lurar varandra. Det finns massa regler också. Liksom, som att om du, om du förstör ditt papper på något sätt så får du kicken. Om du pratar med säkerhetsvakten där inne så får du kicken. Mm. Eh, om du inte listar ut frågan eller svaret så får du kicken. Och, Shit, det, det går så långt så att de försöker till och med mörda varandra för att få det här jobbet. Okay. För, att, för att vara sist kvar. Dra vi hamnat om sådana här. Ja, det är, så det är ingen har... spoiler. Allt det här är med... Mm. Ja, jag läste det också på, mm. på summary. Jag är såld. Ja, den, den är jäkligt smart och välgjord gjord med vad jag skulle tro är en väldigt låg budget. Mm. För det är ingen alltså, i såna här filmer annars så brukar det ju alltid vara massa flashbacks som man får veta vilka alla är. Alla lost. Ja, typ. mm. precis, alla lost. Men det är inte utan allt utspelar sig i det här rummet. Mm. Och allt är liksom dialog. Men det är hela tiden jättespännande Men det är ganska, det, att använda sig av flashbacks i sina slutna rumgrejer och sånt där. Eller det, är så väl, slutet, det är väldigt alltså, enkelt. Det är den det är, det är enkla vägen att gå. Mm. Eh, men att göra det i, utan det och låta då och då små saker sippra ut eh, från karaktärerna så du får lite karaktärsdrag i vad som helst. Det är svårt. Ja. Är... Twelve Angry Men från 57 från 57, Alltså mm. den som är, den ligger topp 10 på IMDB Den jobbar ju så också. Ja. Eh, utan flashbacks så Det är bara ett, ett stängt rum 12 pers, go Ja, jag tänker inte säga mer om den Jag hade tänkt göra det, men jag tänker så såhär eh, Se den till nästa gång Och säg vad du tycker Om slutet Yes. Jag tycker det är briljant Okej, okay. lyssnar du också Se exam om du vill kan, ja, vi, gör det. Kan, kan vi göra det integrerat Det är inte en film för alla, men folk som gillade Till exempel Cube kommer tycka om den Även mm -hmm. fast den inte är Alltså köttig och allt handlar om att mord och blod och fäller och syra i faceet. Jag tänkte att vi skulle snacka lite grann om öl. Okej. Okay. Något som vi är ganska kan ta med. Ja men det är väl... Vill... Som sagt, alkohol genomsyrar allas liv, oavsett hur mycket du dricker eller inte. Mm. Det, är, det är en stor del av allas liv. Alla är berörda alla. Absolut. Har du tänkt på att öl på senare tiden har blivit lite av, och ta mig inte på orden nu, men lite av det, eller det heterosexuella vinet? Jag håller, jag, håller, då, då jag, jag håller med. Jag, håller, jag, jag, jag, jag menar inte menar. att vin är gay, men nej, det är lite gay. Nej. Nej, det är inte det. Men jag vet, jag förstår exakt det. det är någonting, det, det, det är egentligen en light version av cigarrklubb. Ja. Alltså, jag, jag får någon sorts... Alltså, när jag tänker vin, då får jag den klassiska fransmannen i Randy-tröja och Basker-bild i huvudet direkt. Men jag förstår din tank. Ja. Mm. Vin Men... är lite mer sofistikerat. Alltså, öl är ju då för den, den sportintresserade som många killar är. Eller, alltså... Om man försöka förklara på något sätt. Jag vet inte, ja. det, det, det Average Joe-vinet. Jo, typ. precis. Nu sitter folk och smakar öl och försöker liksom känna alla nyanser och diskreta smaker och grejer. Om mm, man köper fler olika sorter och sånt där. Ja, och det, det här för mig, det är double-edged sword. Och nu, det, nu ja... Det, vill, det här Vilket, är ju det här för, är också... Ja, ja jag vill bara <laughs> Double-edged sword då, som att citera Louis C.K. inte betyder någonting. Everything is a double-edged sword. Even a single-edged sword because you can cut with one side but not with the other. And with oh. a double-edged sword you can cut with both sides but you can't parry with any. Yes, jag håller helt med. Det här är egentligen, det här, måste, det här måste ju vara en förlängning av den här exploderande och fortsätta utvecklingen av den här matkulturen vi har. Ja, här kopplar vi, det blir ju en kopplingsavsnittet det här, men här kopplar vi tillbaka till kaffediskussionen där. Ja, ja, precis men, alltså, Jag gillar den här utvecklingen, men anledningen... Du kommer ihåg att jag alltid köpte mixbags tidigare. Ja, men det är, det är, också, ja, men det är, det är trevligt. Jag gör det också. Jag, ja. köper, jag köper sällan nu samma som jag gjorde förr. Nej, precis. Jag köper för, förr gick du alltid för effekt. Och jag gick och testade. Ja, för vill jag dricka gott, rika jag istället. Eller vatten, eller vad som helst. Okej, ja. Okay, ja, jo, eh. precis. Men det finns ju någonting fint. Men det är ju om du ska dricka 10 ölen och sånt där, då, då, då, då gör du inte det för. Det är ingen som gör det för smakens skull. Det Till en jag, middag jag har, förstår jag. Alltså, jag har ju vänner som köper. Alltså de köper kanske tio, 12 öl och alla öl är alltså minst 30 spänn. Vilket jag tycker är idiotiskt. Eh, jag brukar behör, köpa du... en 30 kronor Och sen resten gör jag liksom tar jag nya och testar. I 10 kroners klassen 10. -15. Om jag smällig de, de fyra första som spelar roll ja oftast. jag brukar ta den jag ser fram emot mest tre eller fyra. Mm. inte först för då är man för fräsch. Mm. hur brukar men du öppna den? Hur jag brukar öppna den. nej men hur brukar du öppna upp din tricket? tar du en ganska äcklig som första eller tar du en jag brukar, ta, jag brukar ta en jag är van med som första och sen mm. tar jag två. jag tar en, vad heter det, en som jag inte kan. Som andra och sen så som tredje, experimentet så att säga Ja, sen så som tredje så tar jag Alltså likt Folk tar ungefär efter sushi för att rensa munnen Så tar jag typ en corona Eller något sånt där, väldigt vattnigt But Och sen tar jag den jag verkligen vill ha Yes Det är ett bra uh, system mm, det, det funkar i alla fall Men mm. alltså, <laughs> Jag vet inte hur det här har hänt Men just nu, alltså, jag kan inte dricka längre det, det går inte längre Alltså du vet ju hur det var när jag åkte ner till dig Sist mm. Hur bakis jag var då? I två dagar <laughs> när, du kom med, när, du kom med, när du hade köpt ett helt mjölkpaket Och, ett natte och inte mm. visste vad du, Nu måste jag dricka hela den här liten Ja, jag som bakis, köpte ett, ett och ett halv liters mjölkpaket <laughs> Utan skruvkorg Så jag sitter och kan inte slänga det Så jag måste dricka upp all mjölk på tåget <laughs> Jag dricker en halv liter mjölk <laughs> Varför det? Det, det första jag tänkte var att det här var ett stort misstag. Men i, i, i helgen, eller helgen, det var nog förra helgen. Så då, då gick jag ut. För jag har, jag har tänkt på det här. Det har blivit så här alltså många gånger nu. Jag ligger liksom till klockan åtta dagen efter och bara spyr. Eh, ja, ja, nej, ja, jag tänkte, du, du menar alltså att du blir jättekakis, eller menar du att du har svårt att dricka mycket på förfesten? Nej, alltså, jag, har, jag har dragit ner det överhuvudtaget, men det spelar ingen roll för jag blir, jag blir så jätte, jätte dålig. Mm. Och förr var det liksom att ibland blev man det, ibland blev man det inte. Men mm. nu, nu är det alltså verkligen. ja, Sist så, jag, jag tror jag spydde 16 gånger sist. Det är inte roligt. Det är inte nej. värt det längre nej, nej, men du har alltid blivit lite tärd Det här minns jag från när vi bodde på falletider liksom... och sånt där Men du kom som över det, så att säga Ja precis, det var bara några timmar så här mm. Typ tre timmar kanske, det är inte roligt heller Men nu är det verkligen en hel dag eh, Vet du, du dricker väl en massa vatten När du kommer hem va? Jo jo Har, jag har, har, jag har, har, har du provat att göra jag... annan vatten och sånt där den här Ja, jag har testat så. olika grejer det... Det är bara dricker, liksom, jag får dricker under 4-5 limit eller någonting. Ja, dricker du under dag, är under vi säger under att du ska dricka fredag då. Börja dricka massa vatten måndag då. Dricker, dricker du nog med vatten? Är frågan. ja ja Har du en vattenflaska bredvid datorn? Nej, men jag har en glas. Ja? Nej, ska bara kolla. Alltså, det, sånt där är ju ganska eh, sånt där är bra. Det är mycket som spelar in. Men jag har testat olika grejer och ja, det mm. jag får se. Just nu så tar det bara väldigt, väldigt lugnt med. Det. Jag, jag har ju börjat. Eh, eh, alkohol överhuvudtaget, jag är ganska. Jag, jag... Det är inte lika intressant längre. Nej, jag gillar inte så mycket längre. Nej. Men jag fick. Men det är också det vet du vad För att jag, när jag är som mest korkad det är när jag är bakis, alltså när jag är sånt här. Och när, när jag inte har ett när jag inte har ett fysiskt arbete som många andra. Ja. Som det är vanligt att ha. Säga, jo, då du, behöver man inte av, liksom, avlastningen du, På samma du, sätt Nej, jag behöver inte avlastningen Jag behöver inte det, det breaket. Och dess, dessutom äh, äh, Jag behöver inte heller eller, jag, jag behöver min hjärna att funka Och jag behöver, mm. inte, att, jag behöver inte att vara i ett normalläge Utan jag behöver en bättre Än det Ja. Äh, sånt här är jättemycket enklare Att säga än att jag faktiskt genomföra. Men my god, jag försöker För att det är som sagt när det vankas fredag och lördag och folk börjar ringa och fråga vad man ska göra. Och det vankas förfester och allt möjligt sånt där. Och det är trevligt att träffa folk och sånt där. Alkohol är ju med av det där. Och det då slugs man in i det. Man gör det. Det är lätt att man tänker, ja men okej, okay, för den här gången. Ja, precis. Men jag behöver min hjärna. In, alltså för att när du, om du har ett vanligt jobb där du inte behöver din hjärna så mycket. Och allting är ganska systematiskt, vanligt, statiskt och sånt där. Då, då, då, kan, då, kan, du, då kan du misshandla din hjärna under helgen. Ja. Det är inga problem För att ditt det, arbete du gör sen krävs alltså, nu, Det här låter ju fel att säga Men det kräver inte så jävla mycket hjärnkapacitet Ibland mm. Nej, inte. För mycket är som bara repetition mm. eh, Jag behöver gärna att funka Så bra den bara kan mm. På topp Annars, annars det, det, det gynnar mitt arbete bara. Jo, men för, för att koppla tillbaka Till allt det här med kaffet Och smakandet Så fick jag Sist, jag tror det var en eller två helger sedan Vi eh, ute med en, en kompis och så träffade vi en annan kompis och alla hans arbetskamrater och grejer och De, eh, de köpte en öl, 33 centiliter för 350 spänn Jag fick smaka den För 350 spänn, det är ju för fan, det är ju mat, alltså vad säger man, mat Om du går och handlar på Ica ungefär, 350 spänn, det är nästan två veckors mat Ja, eller om du vill ha Sofia så får du 30 stycken, till exempel. Mm. Cirka. Cirka. Och det är liksom... Ja, var ett flag ett flag kostar ju inte 350 spänn. Det det. Nej, precis. Du får till och med två flak för det tror jag. Mm. Den, den, var, den var ganska god, den där. Hur stark var den då? Det minns jag inte. Det var en porter, så de brukar vara ganska starka. 6,6 eller något sånt där brukar man vara. Ja. Den var söt. Den var helt okej, okay, men 350 spänn? Nej. Skulle jag aldrig göra. Jag tror men... inte det, det spelar nog ingen roll hur den smakar, eller om du ska få en orgasm av den, eller vad som helst. 350 spänn för 3 cent lite, det är över pris. Mm, men det var liksom. Det här är verkligen, jag vill säga höjden av det här, alltså smaker för att det är coolt och för att det är poppis. Det var tydligen en någon så här avancerad process som mina kompis berättar på. För övrigt så var det Chris, Christer Pettersson På etiketten Pettersson drögeri tror jag det var. Jo, den här har jag hört talas om ja. det, Tydligen så går det in folk Och blåser in cigarrök i öltunnorna Med, med jämna mellanrum För jo. att det ska ge en rökig smak Den här ska smaka, vad fan var den smaka? Det, det var min äh, alltså monstersman som berättade om Den här. Ja, den är väldigt söt i alla fall Men det finns ingen eftersmak till exempel Så den försvinner ganska snabbt ja, men Den ska smakas, smaka, alltså fimp Eh, sig, eh, fylla och något annat. Alltså det är såhär, Christer Pettersson-sporter. Ja. Men, men objektiv syns kan jag säga att den smakar ingenting av det. Okej, okay, vi avslutar då med vår från filmen Hör. Av uh, Spike Jones nya då, som vi pratade om tidigare. Den... Den, den är med två gånger i filmen. Den jättefina. Ja, den är med två gånger. Uh, Vä den... Väldigt bra. Inte lika bra som pianosången som jag inte kan hitta tyvärr. Jag kan inte heller. Hitta. Jag, och, jag bad det guna att soundtracket ska finnas på Spotify, men det gör de inte. Så man får ju köra YouTube-varianten. Då får du ju ut mera av att bara leta skulle jag vilja säga. Eller hur? Uh, Min, min attist-kommentar för dagen. Yes, ut och leta. <laughs> ut och leta. Sluta the, the truth is out there. Mm. Men i alla fall, det är Karen O., The Moon Song från filmen Her som jag, vi båda rekommenderar starkt. Starkt. Seren, för Guds skull. Jag vet inte äh, hur många Spike Jones-filmer jag sett, men det här är nog min favorit. Jag skulle nog säga också att det här är någon. Alltså, den här är, den var fantastisk. Men det har vi redan som. Det här är redan. It goes without saying om man lyssnar på Aston. Ja. Äh, tack för den här gången. God.